Kapittel 9 Og David sa så, «Er det ennå noen som er igjen av Sauls hus, så jeg kan vise ham kjærlig godhet for Jonathans skyld?» Nå er det Sauls hus en tjener ved navn Siba. De kalte ham da til David, og kongen sa så til ham, «Er du Siba?» Till det sa han, «Jeg er din tjener.» Og kongen sa videre, «Er det ikke noen igjen av Sauls hus, så jeg kan vise ham Guds kjærlige godhet?» Da sa Siba til kongen, «Det er ennå en sønn av Jonathan, en som er ufør i føttene.» Så sa kongen til ham, «Hvor er han?» Da sa Siba til kongen, «Se, han er i Amiels sønn Makers hus i Lodebar.» Straks sendte kong David bud og hentet ham fra Amiels sønn Makers hus i Lodebar. Da Mephibosheth, sønn av Jonathan Sauls sønn, kom in til David, falt han straks på sitt ansikt og kastet seg ned. Så sa David, Mephibosheth. Da sa han, her er din tjener. Och David sa videre til ham. Vær ikke redd, for jeg skal i sannhet vise deg kjærlig godhet for din far Jonatans skyld og jeg skal gi deg hele din farfar Sauls mark tilbake, og du skal alltid spise brød ved mitt bord. Da kastet han seg ned og sa, «Hva er din tjener, siden du har ventet ansikt til en død hun som mig? Kongen kalte nå på Siba, Sauls tjener, og sa til ham, Allt som har kommet til å tilhøre Saul og hele hans hus, gir jeg hervet til din herres sønnesønn, Och du skal dyrke jorden for ham.» «Du og dine sønner og dine tjenere, og du skal sørge for innhøstningen, så det er mat til dem som tilhører din herres sønnesønn, og de skal spise. Men med Mephiborseth selv, din herres sønnesønn, skal alltid spise brød ved mitt bord.» Og Siba hadde femten sønner og tjue tjenere. Nå sa Siba til kongen, «Nøyaktig som min herre kongen befaler sin tjener, slik skal din tjenere gjøre.» Men Mephibosheth spiser ved mitt bord som en av kongens sønner. Mephibosheth hadde for øvrig en liten sønn ved navn Mika, og alle som bodde i Sibas hus var Mephibosheths tjenere. Og Mephibosheth selv bodde i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord, og han var ufør i begge føttene.